«Ні, пане, князь почне розшукувати, розвідувати причину, а до того, що підійшов лайдак під його ласку». «Ну, так що ж?» — розвів безнадійно руками за польський. «Мовчати хіба, пані Добродійко? Знать, мовляв, не знаю, відать, не відаю, хай сам князь дізнає і квитається». «Що ти, пане, сунувся з глузду, борони Боже, чи що? Коли князь довідається про це з чужих уст, коли побіжить скрізь поговір... «Допом'яни моє слово, що не втримати нам нав'язав голів!» «Ой так, не втримати!» «Ні, вже краще самим нам довести князеві», – вимовила панна Казимира Лішуче. «А там найуже він чи що знає, бо чи так, чи інак, а кари нам не втекти. Тільки коли з наших уст правду одержить, то, може, зглянеться з ласки, та й на няню можна звернути». Ну, а коли ж ми дізнаємося, пані Добродійко, де вона тому бидлу стрівання назначила, то вже моя, пане турбація, і будь певен, очі видивлю, а голуб'ят дочатую, закінчила вона рішуче. А князівна тим часом спала безжурно поринаючи у мріях золотих та ласкавих, і з химерного того плетева то виникала перед нею блискуча яскрава королівська корона, то визирали закохані принадливі очі хорошого, вродливого козака. Тиха, мрозна ніч. З високого холодного неба Зорять на землю зорі яскраві. Стоять нерухомо дерева, Немоводянені паморозю, Срібні лахматі хутра. Місяць князь осяює ясно баєчну картину, Кладе грачасті світові стежки По кам'яних кафлях на долівці І сповняє порожняву замкових Покоїв Якоюсь непевною химерною Сутінні. Скрізь тихо тільки коли-неколи почується десь якийсь шелест, або крізь намерзлі вікна, що блискочуть вигадливо штучними візерунками, донесеться риб снігу чи вищання далеких санок. В північній стороні замку, під баштою, схилившись до муру, стоїть нерухомому у камінь козак. Не задубів він і не спить. Очі його затоплені в темне скло вікон, що підносяться над його головою. Але там, за тими клятими шибками, все стоїть ніч, і думає козак, «Невже не блисне нам радісний огник? Невже не прийде туди моя ластівка, горда князівна? Невже вона його щире серце проміняє на знадливу корону? О, чому й ні?» Потоцьки пихою своєї завзяті, а вона в батька вдалася. Яким огнем зайнялись її очі, коли князь натякнув на можливе сватання короля? Яким величним поглядом окинула вона всіх? Як запишала своєю царською красою? «Ох, і зітхнув він, і серце йому занило якимсь нудливим, лихим прочуттям. А мороз усе міцнів та міцнів, і, здавалось, наважувався льодом пойняти й величний замок, і завалений снігом дах, і завійні мури та бійниці, і засипані горбами роли. Наступали вже обляги. й червонуваті огнити один по одному гасли по замкових вікнах. Тільки в південній бащі де оселився сам князь, ще млисто світилось на мерзле вікно. Грізний господар цього замку не спав. Він лежав на тапчані килимом укритий і сіпав з пересердя свій вуз. Перед ним на низенькім стільці на срібній таці стояв золотий збан повен меду доброго, і тут же у високому шандалі горіла груба воскова свічка, кидаючи навколо михтяче підсліпувати світло. Високо в готичних склепіннях тулились і плавали тіні, а темні дубові двері з висячим замком гинули зовсім у китьмі. Не спав князь. Боліли йому по ночах старі рани, і пекла йому серце давня роздратована болість. А в замку було тихо, спокійно, мов у велетенському склепі, і здавалося, що саме князові що й сам відлежить у труні. Знову князь вихилив кухоль, але спогад уїдливий, невідчепний, не затемрився з того, а ще більше наблизився, притулився і став шепотіти йому про колишні події, про замовклі розмови. Став відхиляти йому мертві лиця, і вони виринали сутіні й дивились йому в вічі і в душу. Князь стиснув у жмені держак від меча. Марно він десять літ кидався світ за очі, усічі скажені, Марно важиться він чужими сльозами залити свої. Чорне горе не тікало від його і не втече, і годі чим наситити його ненатлу, ненажерливу лютість. Князь Потоцький не відає і не хоче зажити милосердя й любові. Десять літ сіє скрізь він лихо і сіятиме його й надалі. Так, нема милосердя. Воно вмерло разом з Лукрецією. На жаль, усьому світу. І князь знову стиснув холодною рукою свій тяжкий меч і лютим божевільним поглядом озирнувся довкола. — Не вернеться! Не вернеться! — простогнав він. І навіть нова втіха, нова пиха і відрадість не можуть прояснити в моїй душі пекельної темряви. І в перший раз почув князь, що сам він перепалив чужими сльозами своє серце, і що воно не здолає тепер усміхнутися на світ Божий, відгукнутися колишніми радощами. І що навіть двіга, який ожила укохана їм Лукреція, не може розтопити замерзлий в грудях крижини, і цей довід лютував князя ще більше.